Адаменко, та, по-друге, я не майстер Мартена, а такий собі сталевар, майстром у нас Федір Іванович. І, по-перше, це майстер на вагу золота, майстер-голова. Такого майстра я рік шукав, Такі майстри не часто родяться. Це майстер старої виучки. Він, може, ще Сіменса до розуму брав. А за Сіменсовими кресленнями сам Мартен першу піч робив. Мій Федір Іванович – майстер ніжний. І людина, він така ж ніжна. Ви бачите, як він коло печі ходить? З боку вам здається, що він лікар собі. Маленький біленький лікар в залізних окулярах. До печі йому і діла ніби нема. Він йде з лікарні до лікарні з однієї делікатної операції на другу ніжну операцію. Зупинився коло Мартенівської печі. Спека його вдарила із засипних вікон. Півтори тисячі градусів спека. Зупинився старенький лікар коло вікон, в яких жевріє саме пекло. Іначе й дивно йому, нащо люди так жарко живуть, наче й лячно йому, нащо круг нього такий гуркіт підвозять вагонетки з мульдами, завальна машина повертається, гуде під ногами залізний поміст. Робітник, насунувши спеціальні окуляри на очі, заглядає до печі, наче й не хоче дивитися, Федір Іванович, на всю оту мелодію про те. Такого майстра сталі, ви, певне, не бачили. Я сам ще до нього не звик. Я, сталивар Чубенко, що іноді боюся, таких майстрів треба на руках носити. А я сталивар не з учора. Я бачив майстрів і сам яку завгодно сталь зварю. Сталь усіх марок, усіх сортів. Варив і хромоволь цю швидкорізну і капризну сталь. Та коло такого Федора Івановича я стою і заздрю, хоч і не личить членові партії така програма. Це я хочу сказати, товариші, на нашому мітингу отут, у Мартенівському циху, коли ви побачили перший витоп сталі чи не в цілій нашій республіці – а що перший на Донбасі, то я ручуся. Ви побачили, як ми розлили цю сталь по виливницях? Вона була в міру гаряча і легко лилася. Якість її така, якої вимагає замовець. А замовець у нас один. Революція. Сталь для залізних конструкцій і мостів. Десять Сотих процента вуглецю і не більше п'ятнадцяти сотих. Від трьох до шести десятих процента мангану. Ну, там сірки і фосфору поменше. Значить, усе як годиться. Замовець мостів набудує. По всій республіці зараз мостів обмаль. А треба з'єднати село і місто, завод і землю. «Усі нації і усі народи! Царський режим мостів боявся! Інтервенти мости наші нищили! А ми збудуємо! От і розлили перший витоп сталі!» Федір Іванович готує піч для другого топлення. Піч оглядають, може, де яма на черені, то її треба наварити, може поріг підгорів. Чижужель затримався, треба піч підігріти, мульди з вопняком чавуном та стальним скрапом підкотити. Одне слово, треба нічого не затримати, щоб за кілька годин знову можна було вилити у виливниці сорок тонн прекрасної, гарячої революційної сталі. І так помаленьку зміна по зміні, топлення потопленню. Кампанія печі по компанії, Пустимо всі мартени в республіці. Вари, республіко, сталь. Вари всіх сортів. І на рало, і на зброю. І на машину, і на рейки. Пустимо всі мартени. Вибудуємо нових мартенів. Наш Ленін хворий, товариші. Треба мартенів, треба електрики, треба індустрію. На повний хід